Buonasera a tutte e a tutti. e Cominciamo la, mh, questa trasmissione eh, dedicata alle donne e per le donne e, mh, e vi vogliamo fare un piccolo dono. Eh, dieci giorni fa abbiamo festeggiato oh, Goliarda Sapienza E in biblioteca e ora vi, eh, vi, vi propongo eh, insieme alle mie amiche Rita e Francesca un piccolo dono, eh, un piccolo assaggio di quello che è stata la giornata eh, del Vestite, eh, di gioia per sapienza per poi passare a trattare un argomento che riguarda eh, il passato, ovvero le nostre amiche streghe e l'incidenza eh, della eh, inquisizione e dei roghi sul, uh, sul capitalismo quindi eh, prima un piccolo dono eh, e quindi interverrò successivamente io quindi adesso la parola a Modesta e a Jacopo Modesta ha fame di conoscenza, vuole scardinare i luoghi comuni che impongono regole di sofferenza nelle relazioni Lei è madre di suo figlio, dei nipoti, dei figli degli altri, dei ragazzi che accoglie nella sua casa È cattiva quella donna, mamma Che mi vuoi dire, Jacopo? È così orribile C'è dell'altro? Ha detto che sei una puttana Bene, brava Ines Ho paura che qua, per quanto mi sia simpatica tu abbia ragione nel dire che un po' cattiva è E non ti offendi? E di che? Ho mai posato a Santarella con voi? No E allora? Si vede che per lei una donna normale è una puttana Che ti devo dire? O ti fa soffrire perché l'hai sentito anche da altri? Ma che dici? Gli altri criticano, certo C'è chi dice che sei un'eccentrica Gli amici di Prando dicono che sei una donna fatale Sì Greta Garbo è possibile che non ti sei offesa, mamma? Offendersi è pregiudizio. Oh, tutti che s'offendono. Sto cercando di capire perché te l'ha detto. Perché lo pensa. Che lo pensi lei o gli altri, non me ne importa un fico secco. Tutti pensano e hanno diritto di pensare come vogliono. Ma che scema, siamo due scemi, Jacopo. Perché? Ma sì, l'ha detto perché ti vuole tutto per sé. E crede di riuscirci rivelandoti che sono una puttana, così tu non puoi che disprezzarmi, mi pare chiaro no? E forse lo sono davvero Dio mamma quanto sei buffa Certo, qualche amore e qualche amorazzo l'ho avuto Ma non potevi chiedere l'annullamento e risposarti? Di chi è questo sublime pensiero? Di Stella? Di Antoni? non mi dire e eh no a ripensarci povero Antoni non può essere lui perché Stella dice sempre che non è seri sposata per non dare un padrigno al figlio a al figlio. Ah, Jacopo mio non finirà mai cosa non finirà mai questo fascismo dentro di noi anche in Russia il libero amore ha fatto dietro front e sono tornati al matrimonio ma non era questo il discorso ah sì Non l'ho fatto per voi, l'ho fatto per me, capirai Mettersi in casa un padrone Ma avrà incontrato uomini diversi? Nessuno, per ora nessuno Forse voi, le nuove generazioni Il matrimonio, Jacopo, è un contratto assurdo Che umilia l'uomo e la donna insieme Per me, se ci si incontra, se si incontra un uomo che ci piace Lo si ama fino a quando, beh, finché dura E poi ci si lascia, se possibile, da buoni amici Oh Jacopo, parlare con te è una fonte di intuizioni per questa puttana di tua madre. Lo sai che mi è venuta un'idea sull'amore? Che idea mamma, dimmi! Se tu fossi costretto a stare sempre da solo in tua compagnia, come, ti, come staresti? Beh, me lo posso immaginare. Diventerei pazzo, mi annoierei. Ecco. Io credo che a parte l'attrazione dei sensi che è cosa ancora più oscura di quante ne hanno dette, Schopenhauer poi... Ah sì, che dice? Vedrai tu, non, non mi va ora, a parte... no, non a parte, perché i sensi seguono l'intelligenza e viceversa. Mi pare che ci si innamora perché col tempo ci si annoia di se stessi e si vuole entrare in un altro, ma non per quella idea bellissima, ma troppo fatale della mela di Platone, sai no? Sì, sì si vuole entrare in un altro sconosciuto per conoscerlo farlo proprio come un libro un paesaggio infatti poi quando l'hai assorbito ti sei nutrito di lui fino a che è diventato parte di te stesso ti ricomincia ad annoiare tu lo leggeresti sempre lo stesso libro? per carità ecco ti annoi e senza saperlo cominci ad avere fame d'altro di altri mondi, altre fantasie certo un marinaio sbarcato Pieno di paesaggi nella testa può stare un anno, due anni a girare i vicoli Ma poi il desiderio di una nave lo riprende e lo ritrovi nel porto a guardare con nostalgia il mare Che ne dici, una balordaggine? Io non mi sono mai innamorato, ma tu quante volte mamma? Tutte le volte che è stato necessario E poi io lo so che ti arrabbi, ma a me l'idea dell'amore eterno fra un uomo e una donna piace tanto E perché mi devo arrabbiare? Bambù si è arrabbiata quando gliel'ho detto. È peccato però che non sia così. Eh sì, per voi vecchi educati a questi assoluti. Noi vecchi, mamma. Mi viene da ridere. Io ho 15 anni. Ma sei vecchio, Jacopo. Sei più vecchio di me. E lo sai perché? No. No perché sei più intelligente a tal punto che mi viene voglia di chiederti di adottarmi come figlia che bello mamma io adottarti l'adotteresti tu una bambina come me fai conto che la trovassi come nei tuoi sogni ravvolta in uno scialle fuori della tua porta Oh sì subito mamma Por Que tu tienes buena amiga: se yo fuera tu, le dejaría las maletas en la puerta e una nota che dijera a partir de este momento que te cocina tua abuela que le venga a a que le venga e quindi da questo dialogo, eh, voglio arrivare a, a capire. Che cosa si deve insegnare? Che cosa si dovrà insegnare anche in una società eh, diversa, una società che non è quella in cui viviamo? La domanda la pone Virginia Woolf in uh, Le Tre Guinea. e domanda proprio, dobbiamo seguire i vostri metodi e ripetere le vostre parole? Noi intendiamo con noi l'intero organismo costituito da corpo, cervello e spirito, memoria e tradizione, dobbiamo Uh, differire da quello che voi uh, avete fatto fino adesso cioè vuol dire uh, trovare una nuova modalità quindi non vogliamo insegnare l'arte di dominare sugli altri non l'arte di governare o di uccidere o di accumulare la terra e il capitale e in fondo questo pensiero che è scritto talmente bene da da Virginia Woolf mi fa pensare a quello che noi dobbiamo apprendere della storia e di quale storia dobbiamo di quale, di quale storie dobbiamo narrare e io oggi come ho detto vi voglio, vi voglio parlare delle, di donne sagge e sapienti che sono state le streghe e streghe, la parola strega, che vuol dire? Uh, in inglese witch vuol dire donna saggia, donna che sa e nelle popolazioni uh, celtiche uh, si aveva un, un valore, ono, una, era una parola onorifica comunque um, oggi io mi sento di, di mettere in evidenza proprio per raccontare una storia differente, così come tante volte ho fatto in trasmissione, eh, che nesso esiste fra le streghe, fra i, eh, i roghi e quindi l'Inquisizione e la nascita del capitalismo. Intanto eh, voglio subito ricordarvi una data, che eh, i roghi e l'Inquisizione non cominciano nel Medioevo, ma iniziano dal XV eh, secolo e fino al XVIII secolo e quindi proprio nel momento in cui comincia la storia moderna quindi dal rinascimento in poi e questo è molto significativo la caccia alle streghe così come la tratta degli schiavi e la conquista dell'America fu infatti un elemento fondamentale per l'instaurazione del sistema capitalistico moderno poiché eh, mut mutò in maniera decisiva le relazioni sociali e i fondamenti della riproduzione sociale a partire dalla relazione tra gli uomini e le donne e tra le donne e lo Stato la caccia alle streghe ha indebolito la resistenza delle popolazioni ai cambiamenti che hanno accompagnato la nascita del capitalismo in Europa voi dovete sapere che inizialmente eh, sono state proprio le donne insieme ai contadini anche in Europa a combattere contro le nuove classi dirigenti Ricordiamo anche che le banche è stata un'invenzione italiana, no? in particolare Toscana, ma non solo. Esatto. E quindi l'Italia ha dato anche in questo il suo contributo. Un primato. E quindi diciamo, in Europa eh, cosa succede? Succede che c'è la distruzione del, eh, del comune possesso della terra, l'impoverimento di massa, la fame e la nascita eh, nella popolazione di un proletariato senza terra. E le donne, quelle più anziane, quelle che poi verranno accusate di stregoneria, sono quelle che non posseggono la terra e dipendono spesso dagli aiuti dello Stato per sopravvivere. In questo periodo scusami, puoi spiegare questa cosa che è un po' oscura? Gli aiuti dello Stato non, eh, sta, non c'era lo Stato sociale. Beh, non c'era lo epoca. Stato sociale, però ehm, le, le classi dominanti e, e comunque anche i, i luoghi eh, eh, non era proprio lo Stato come lo intendiamo noi, però eh, c'era un aiuto nei confronti di, delle popolazioni più deboli, eh, per esempio con la decima. Cioè venivano lasciate le terre, eh, venivano lasciate le terre eh, m, al, al, alla popolazione più povera e queste raccoglievano i frutti di quella terra. Era una modalità eh, in, in questo periodo. Quindi non era uno Stato co come lo conosciamo noi, era, erano eh, città erano città e comunque eh, c'erano degli aiuti a favore di queste, eh, di queste donne questo è in, tutto, in, in tutta l'Europa adesso non vi so dare i dati eh, con precisione però se eh, leggete attentamente il lavoro che ha fatto Silvia Federici, il Calibane e la strega, quello nuovo, quello che è stato pubblicato di recente, lì troverà, troverete tutte le indicazioni di questo, di questo passaggio, dalla, eh, dalle battaglie eh, delle donne e dei contadini fino ad arrivare a uh, sono tanti secoli logicamente io sto facendo uh, adesso un, un riassunto però uh, evidentemente mi viene da dire che le nuove classi dirigenti che stavano emergendo in quel periodo uh, diciamo del, dal rinascimento in poi avevano bisogno uh, di quello che una volta erano uh, gli aiuti uh, dei, dei mecenati delle persone più ricche perché per per prendere, non vi ricorda qualcosa, è la stessa avviene sempre la stessa è la, sempre la stessa dinamica. Ascoltate questo altro aspetto sul corpo delle donne, cioè c'è il come posso dire ehm, è come se lo schema mh, nei secoli si ripete ogni volta per sopraffare le popolazioni più deboli più deboli in questo caso le donne e le vedove. Furto e saccheggio localizzato, sempre, possiamo chiamare anche così. Cos Esatto, così come è avvenuto per, per la conquista dell'America, cioè eh, il meccanismo della espropriazione spoliazione di, di, di queste eh, popolazioni avveniva sia in Europa e poi anche eh, nei confronti delle popolazioni eh, indigene ecco, quindi avviene parlare, proprio immediatamente possiamo parlare anche dei diritti collettivi no? Esatto che, che vengono, esatto. Cancellati, e vengono, e completamente vengono cancellati distrutti. lo sappiamo benissimo ci sono le ehm, eh, vengono chiusi i cancelli no? in Sardegna si chiamano chiudende per esempio perché sono stati recente lì e quindi viene sistematicamente in tutti eh, i territori europei. Vado avanti. Allora, ehm, ehm, c'è un controllo quindi eh, eh, anche nei confronti del corpo, delle, del corpo delle donne perché cominciano a criminalizzare il controllo che le donne esercitavano sulla capacità riproduttiva e, sul, e sulla sessualità. Perché nel Medioevo, Eh, anche se eh, molti lo considerano buio, in realtà eh, le donne, e per questo vi consiglio di leggere un libro bellissimo che è La, di, la strega eh, di uno storico, di Jules Michelet, e, cioè le donne avevano eh, il potere di controllare la vita e la morte nelle comunità e nelle popolazioni, po comunità che avevano anche eh, risorse comuni, E, e quindi era una dimensione completamente diversa che piano piano doveva essere distrutta per far entrare questo nuovo sistema che dal mercantilismo poi passa al, al sistema capitalistico moderno, quindi c'è proprio una mh, esaltazione eh, di, eh, e quindi di uccisione di, di, di chi aveva questo compito anche all'interno delle comunità e sono appunto le, eh, cioè le donne sagge, cioè le, le, mh, le ostetriche per esempio o chi guariva la, le popolazioni, quindi questo è il passaggio che spesso viene dimenticato quando si parla di, di roghi Ecco, quindi mi sembra che un cambio di prospettiva che senza negare immagino il ruolo della repressione ecclesiastica Eh, però mette in primo piano eh, invece il meccanismo di fondo che è quello dell'affermazione del capitalismo moderno ecco, diciamo questo diciamo che eh, i, i nuovi capitalisti nuovi, i nuovi poteri e la Chiesa hanno, eh, eh, hanno lavorato insieme in questo caso e adesso spiego anche il, il motivo con un esempio però vorrei finire di fare eh, diciamo, di andare avanti su questo su questo approccio eh, storico mm, vi ripeto tutte queste informazioni le potrete trovare con maggior dettaglio sul libro di Cali del Calibane la strega ma per esempio se volete indagare la storia con un occhio anche eh, femminile e femminista vi consiglio di leggere se lo trovate eh, un libro di eh, Carol Marchand che si chiama eh, In morte della natura Trovate lì veramente de delle premesse fondamentali per capire quest'altro tipo di discorso, di storia che noi narriamo. Quindi nel Medioevo le donne esercitavano il controllo indiscusso del pa eh, sul parto, sui loro corpi, eh, sul, eh, sulla loro capacità di eh, scegliere e di decidere. A un certo punto tutto questo dà fastidio sia al clero sia alle nuove eh, classi dirigenti e così con l'avvento del capitalismo si comincia ad assistere ad un controllo molto forte nei confronti del corpo delle donne eh, che viene realizzato soprattutto attraverso la caccia delle streghe e poi quindi dei roghi e quindi dell'inquisizione, quindi è un lavoro di eh, collaborazione di queste due istituzioni, non è solo ehm, la chiesa che va contro al, al, al, alle, a queste donne di saggezza pensate che ad un certo punto in Europa attraverso uh, l'introduzione di nuove forme di controllo sulla gravidanza e sulla maternità e anche questo vi dice qualche cosa rispetto ai nostri giorni italiani e del Fertility Day e, um, a, istituiscono la pena di morte contro l'infanticidio cioè se un, un, uh, un bambino muore la donna viene accusata e arrestata quindi uh, è proprio perché vogliono uh, controllare il meccanismo della riproduzione quindi queste nuove politiche eh, e quindi la, la, eh, il controllo sulle donne che nel medioevo eh, invece avevano esercitato un, un, un, come posso dire una libera scelta avviene proprio eh, a col, sono legate anzi direi indissolubilmente alla nuova concezione di, del lavoro che, che promuove il nuovo capitalismo Perché hanno bisogno della forza lavoro e quindi eh, costringono in un certo senso le donne, quali donne, quelle più povere, a creare forza lavoro. Anche qui eh, questi passaggi io li sto semplicemente ehm, enunciando ma eh, i dati li trovate sempre nel libro della Federici che è un, che è un economista e una femminista. E così eh, avviene mh, che eh, insieme alla, alla Chiesa queste donne vengono eh, bruciate e vengono portate a Rogo, per questi motivi, per ma per altri. Per esempio, qui eh, cito Mary Daly eh, che, che sostiene mh, la cassa elitaria era responsabile dei roghi chi sono queste casse l'Italia? sono i nuovi intellettuali, i nuovi accademici che hanno bisogno di distruggere il sapere, la conoscenza di queste donne che gestivano la comunità nel benessere e nel bene comune perché eh, vogliono costruire le università vogliono eh, appropriarsi di questa fetta di, ehm, eh, di potere perché comunque eh, è un potere eh, quello della vita, della morte, della conoscenza, del benessere, immaginate tutta la cura eh, che, veniva, che attuavano le, le, le donne di saggezza per quanto riguarda le erbe, no? quindi eh, Meridelli sostiene che questo gruppo di intellettuali, vuole assolutamente distruggere eh, questa mh, popolazione femminile e questo avviene sempre in tutta l'Europa perché eh, comunque è stato sempre un punto di riferimento delle, delle società e delle, de, e delle comunità Facciamo adesso una pausa musicale e vi ricordiamo se qualcuno, qualcuno volesse intervenire il telefono della radio che è lo 06 49 17 50 ascoltiamo un pezzo di Alice Coltrane Thank mm -hmm. you. Se, se vogliamo dare dei numeri eh non c'è una stima eh, come posso dire, statistica accademica, seria e, e, e con, con dati alla mano, però eh, tutto il mondo del femminismo eh, parla di 9 milioni eh, di donne uccise eh, io posso semplicemente nell'arco eh, diciamo di questo periodo dell'inquisizione dell che va dal XV secolo fino alle ultime uccise nel XVIII secolo sì Eh, però sappiate che molte comunità, anche piccole eh, città, paesini, alla fine eh, dell'inquisizione, eh, non restavano più donne nei paesi, anche le bambine venivano uccise. Quindi voglio dire, è molto. Eh, cioè una strage, è una strage, è, è una strage, cioè quasi para, cioè paragonabile a, alla, alla Shoah sì si potrebbe forse anche ipotizzare il genocidio perché come mh, anche se non si tratta di un gruppo etnico eh, indubbiamente viene identificato in modo molto preciso no? quindi sì. tutte le appartenenti a questa genia diciamo così delle streghe eh, deve morire sì deve morire e perché deve morire allora eh, Mary Daly eh, in, intanto ribadisco una cosa, dobbiamo domandarci da subito in quale momento storico siamo e lo abbiamo detto, il Medioevo si era chiuso, si stava instaurando una nuova storia, quella del Rinascimento. S uh, quindi uh, dice Maridelli, studiamo e e le nuove grandi scoperte geografiche, le nuove gigantesche. Esatto, esatto, cioè il momento in cui uh, si decide uh, quello che stiamo vivendo ora. È il momento in cui eh, s, um, si um, aumenta uh, l'accumulazione del capitale, direbbe uh, Max, della modernità. e l'origine della modernità, con i suoi filosofi e quindi con la sua propaganda, con uh, questa... Um, Come posso dire questa eliminazione del, del, del valore della, della tradizione a favore eh, della modernizzazione. Cioè in fondo è qui che parte il, um, questa, questa, questa, questa cornice nella quale noi, noi stiamo vivendo. E scaturisce da una uccisione, dall'uccisione di, di tante donne che avevano invece anche mantenuto dei valori, delle tradizioni, delle conoscenze sempre in, con una modalità di, eh, orale no, quasi mai eh, con una modalità scritta orale e all'interno di una comunità in qualche modo solidale sì, esatto sì. E quindi studiando il massacro delle streghe vediamo dunque che i seviziatori erano appartenenti a queste classi più alte di uomini Nel senso che essi avevano una legittimazione professionale e conoscenze ufficialmente riconosciute. Quindi se esaminiamo la situazione delle vittime è chiaro che queste donne non appartenevano necessariamente alle classi economiche e sociali più alte, ma costituivano una minaccia per le gerarchie professionali in fase di crescita, proprio in quanto possessori di più alti ma non legittimati livelli di conoscenza. Cioè queste donne avevano una conoscenza spirituale, capacità di guarigione e caratteristiche di forte indipendenza che, accompagna, eh, che, che accompagnavano proprio questo sapere e queste conoscenze. Eh cioè, io se posso aggiungerei sì. anche un eh, prestigio all'interno della comunità, per cui... Sì potevano la comunità faceva affidamento faceva su affidamento donne. faceva affidamento un po' un po' io uh, mi viene da dire questo no? Eh, mi viene da dire proprio che queste, eh, queste comunità che rimanevano ancora in piedi si rifacevano a delle antiche tradizioni che abbiamo indagato anche in altre trasmissioni di quella cultura eh, neolitica dell'Europa antica che Maria Gimbutas ci ha dimostrato cioè in fondo queste donne erano delle vere e proprie sciamane sciamane diciamo europee ma con eh, i roghi abbiamo perso la loro conoscenza e, le, eh, e, e la traccia del, del loro sapere. Forse in alcuni testi del 1100, come vi ho parlato, il De Garda, Trotula ed altre donne che hanno scritto sono rimaste. Noi stiamo lavorando su questi, su questi scritti, però sicuramente quel sapere eh, orale eh, con l'uccisione di tutte queste donne è andato distrutto. Sicuramente la parola eh, Uh, non, uh, non è rimasta stiamo facendo un lavoro di, mh, di uh, ri, uh, ricognizione abbastanza uh, difficile anche no? quando noi ci mettiamo insieme e vogliamo sapere come sono andate le cose allora dicevo queste donne avevano uh, moltissima conoscenza ma la cosa più strana è quella che io vi vorrei riportare oggi sicuramente ehm, è una nota che, che non si conosce e che eh, molto spesso oh, oltre alla, diciamo alla parte eh, dell'elite intellettuale, eh, spesso queste donne nel, nella loro comunità scalfivano eh, i meccanismi economici che si andavano ad instaurare con la nascita del, del nuovo sistema economico e, pe, vi faccio un esempio è un esempio che ho letto sempre nel libro di Mary Deli ginecologi in sostanza E le streghe, eh, per evitare eh, molte malattie, eh, disponevano e evita eh, evit evitavano il consumo dello zucchero. Voi dovete sapere che in quel periodo, eh, soprattutto eh, la chiesa eh, nelle colonie, eh, In, eh, aveva eh, trovato la canna da zucchero e importava e esportava e importava la canna da zucchero quindi diventava una, mh, una linea eh, economica importante per, per queste eh, congregazioni e quindi loro invece eh, le streghe eh, e anche noi adesso sostenevamo, così come lo sostengono eh, le antiche civiltà orientali che eh, molti disordini corporei e mentali dipendevano da ciò che mangiavano e quindi eh, anche in questo caso ci fu una lotta furibonda contro queste donne è soltanto un esempio non voglio dire che la caccia alle streghe è stata soltanto per la, per la, per la questione dello zucchero però eh, esse aprivano un uh, contrasto con certe dinamiche economiche in tiriassi di caste di potenti tra cui anche la chiesa eh, che cosa è successo quindi questo dello zucchero è soltanto un esempio ora um, cos'è um, la estensione geografica ai numeri ve, ve l'ho già detto in tutta l'Europa e non solo in Europa la sua espansione temporale è un fenomeno complesso e anche terrificante Uh, ma alla fine, uh, ma che cosa è che succede? Succede che da un punto di vista psicologico, uh, uh, per esempio sui figli e le figlie delle streghe, che cosa ha comportato questo, uh, questo, questo questa, dis, mh, questa uccisione continua di, di donne. Allora, secondo, dovete sapere che secondo la legge i bambini e le bambine eh, ehm, erano costretti eh, dalle madri, eh, dicevano gli inquisitori, a partecipare ai sabbat e quindi dovevano eh, essere eh, presenti alle fustigazioni eh, a, davanti al fuoco quando le, le, le madri in genere venivano uccise e è probabilmente per questo motivo eh, che queste figlie hanno visto le loro madri bruciare vive Questo è un altro aspetto della tragedia dei rapporti tra madre e figlia nel patriarcato. Quindi queste figlie sono state private delle loro madri, ma fin dalla loro infanzia le hanno viste durante tutte le torture e le loro uccisioni, come se si venisse, si è voluto spezzare una memoria, cancellare quella memoria e mi sembra che ancora questa memoria non è e questa ferita non è stata guarita. Io aggiungerei la finalità terroristica eh sì no eh il terrore totale per sì, generazioni e, e, e che ancora subiamo a mio avviso io non so se ho ancora te, no soltanto tre minuti allora io vi voglio invitare a partecipare con noi sabato Al, a questo incontro che faremo che eh, è appunto sul, sulle streghe noi donne mitologiche ci incontriamo di nuovo alla mh, biblioteca Vaccheria Nardi in via Grotta di Gregna 37 e eh, parleremo eh, pro, appunto di queste donne denunciate, condannate per aver praticato la stre stregoneria e per ricordarne la memoria sono donne sagge e sapienti che trasme hanno trasmesso, trasmettevano realmente la loro cultura e che venne estirpata con la violenza eh, in quattro secoli. Ve ne ho accennato brevemente, però potete trovare tutto quanto oh, ho descritto nel testo appunto di Silvia Fered Federici che è stato riedito ripubblicato da Mimesis. Eh, passato prossimo Ecco, ricordiamo eh, anche l'orario l'orario è dalle 11 10:30 e mezza 11 eh, ore eh, 13 e reciteremo sabato 15 sabato 15, sabato 15. E, cioè, eh, voglio soltanto dirvi una cosa è molto lunga la poesia quindi la, la accenno solamente eh, di Jules Michelet dice la natura le fa streghe è il genio della donna e il suo temperamento ella nasce fata nei ricorrenti tempi dell'esaltazione ella la sibilla l'amore la fa maga bene abbiamo concluso in perfetto orario ringrazio Daniela, Francesca e Rita eh, della, di questa interessante trasmissione e con loro ci sentiremo fra circa 4-5 settimane per un nuovo appuntamento. Questa è Radio Onda 87.9 in FM, la trasmissione entropia massima. Vi ricordiamo di sottoscrivere per la radio che va verso i 40 anni, ma come alle origini non ha eh, finanziatori, finanziamenti, né padroni, né padrini, né pubblicità e quindi Oltre ai tradizionali eh, mezzi di eh, sottoscrizione, il conto corrente postale 61804001, la sottoscrizione diretta qui in radio oppure alla, durante le iniziative che organizziamo periodicamente iniziative culturali e non solo c'è anche sul sito della radio la possibilità di fare dei versamenti sul, sul conto eh, bancario appunto della radio c'è il codice IBAN e tutto quello che ormai è di uso eh, comune quindi senza neanche spostarsi da casa è possibile anche una piccola sottoscrizione per mantenere eh, libera e viva questa radio buon ascolto con Onda Rossa